Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om olika typer av demokrati. Ja, det finns massor med olika typer av demokrati. Men jag tänkte att vi kunde undersöka några av dem lite närmare. Och jag tänkte då på direktdemokrati och representativ Direkt Direktdemokrati är att alla människor alltså får vara med och rösta och ta del av de beslut som fattas i alla frågor. Och Atenarna var ju först med det här. Och då körde man ju med handuppräckning. Men idag så skulle inte alls det funka. Jag menar, på den tiden så var det några hundra eller några tusen människor som röstade. Men idag så är vi liksom flera miljoner, ja, till och med miljarder. Så det skulle inte alls gå. Utan idag så kör man istället på det som vi kallar för folkomröstningar. Att man går till olika vallokaler och ja, röstar då på ja eller nej eller på de olika alternativ som finns. Och denna land egentligen som använder mycket direktdemokrati är faktiskt Swage. Annars så brukar länder ofta köra liksom någon enstaka folkomröstning någon enstaka gång när det gäller särskilt stora beslut. Då. Och i Sverige så har vi väldigt sällan folkomröstningar. Men vi hade en för några år sedan. Då gällde det om Sverige skulle vara med i EMU, alltså Europas monetära union. Och att vi skulle då ta euron. Och 55% röstade nej och 42% röstade ja. Så det vart ju då ett nej. Det som majoriteten av världens länder idag kör på och det som man använder absolut mest det är det som kallas för representativ demokrati. Och det var det som romarna körde på. Och det kallas också faktiskt för indirekt demokrati. Det handlar ju då om att folk röstar fram representanter som beslutar i deras ställe. Och det här har ju många fördelar. Alltså, människor behöver ju inte vara delaktiga eller, delaktiga eller aktiva hela tiden. Jag behöver ju inte ens sätta mig in i hur skolpolitiken ser ut, eller eh, hur, alltså miljön, eller eh, invandringen. Jag kan ju rusta på politiker som kan det där bättre. Så på så sätt är det väldigt skönt. Alltså, det är väldigt slappt. Men nackdelarna med det här är ju, är ju då att politiker tillhör ofta ett parti. Och ett parti kan jag tycka har jävligt bra skolpolitik. För att att jag tycker att kristdemokraterna har jävligt bra skolpolitik. Men jag tycker kanske att deras miljöpolitik inte alls är bra. Däremot så tycker jag att miljöpartiets miljöpolitik, den tycker jag är riktigt bra. Och det här gör ju att man kan ju aldrig bli riktigt nöjd. Därför att partier de tycker olika om allting. Och dessutom så kan ju partier dessutom, alltså bilda egna allianser. Alltså jag kan ju tycka, om vi nu leker med tanken, att jag skulle tycka allting som Moderaterna tyckte var jävligt bra. Men sen kanske Moderaterna bildar en allians med Sverigedemokraterna. Och jag kanske inte gillade Sverigedemokraterna alls. Så det här är att man blir sällan riktigt nöjd när man kör på det här med representativ demokrati. Och det är oftast därför som väldigt många människor alltså inte gillar politik. Därför att de känner sig aldrig riktigt nöjda med det de har röstat fram. De kan säga saker som att men alla partier är likadana eller det blir skit vad en än väljer. Och det stämmer. Men det finns också eh, olika demokratiska synsätt. Eh, och det handlar om hur man tycker att samhället bör se ut och hur det ska styras. Och jag tänkte att vi, jag kunde gå in och förklara... De största. Som är liberaldemokrati och socialistisk demokrati. Liberaldemokrati handlar väldigt mycket om frihet. Alltså, liberal står för frihet. Och liberaler, de kämpar ofta för mänskliga rättigheter och friheter. Och de vill ofta att staten ska ha en så liten roll som möjligt. Att den är, liksom staten inte ska lägga sig. Och fördelarna med det här är att människor får ju då en större valfrihet, så större friheter. Men det finns väldigt mycket negativt med det här. Jag menar, människor får i princip klara sig själva. Och man skär ju ner på saker som välfärden eftersom man vill att statens roll ska minska. Det här gör ju att de svaga i samhället får det riktigt svårt. Jag menar, Dessutom så blir det en sämre välfärd, alltså skola och sjukvård och så vidare. Men det blir också större inkomstskillnader mellan fattiga och rika. Och det här är att de som är rika, de älskar ofta det här, alltså det här med liberal och rikedom, det hänger liksom superbra ihop. Men om du då har dåligt så blir det här med liberal och frihet, alltså det är ju saksamma. Och det är oftast det som man brukar klanka på liberalerna nu för tiden. Alltså det spelar ju ingen roll om jag får större frihet när alla de valiga kan välja på ändå är skit. Men det finns också det som kallas för socialistisk demokrati. Och det är egentligen ett spår av marxism. Men marxism gick ut på att man ville med revolution och vapen förändra samhället. Medan socialisterna de hävdade mer att, men du, varför kan vi inte köra det fredligt? Vi kan ju liksom med demokrati och reformer och så vidare försöka förändra samhället istället. Socialistisk demokrati handlar ofta om att staten ska styra och ta hand om befolkningen och samhället för allas bästa. Alltså man ska styra ekonomin rätt, man ska ta hand om de svaga och så vidare. Och oftast så leder socialistisk demokrati till bättre välfärd. Att man tar hand om de svaga, att man minskar inkomstklyftorna, att man liksom ser till att det går bättre för samhället helt enkelt. Det negativa med socialistisk demokrati är ju dock att det leder till mindre valfrihet. Dock så brukar socialister hävda att det helt enkelt är priset man får betala. Men det finns också en hel del andra alternativ. Vi har bland annat kommunismen, det vill säga att man delar på allting. Och det är egentligen en väldigt bra grundtanke. Men det har ju misslyckats förut. Och det här beror ofta på att om maktgalning, typ Josef Stalin, för makten och bara, ha nu ska jag talbakt själv, jag skiter vill jag att alla skulle dela på allting nu när jag har makten. Så det har inte gått så bra, även om grundtanken är väldigt fin. Vi har också monarki, och det är både bra eller dåligt. Alltså tittar man historiskt sett så har det funnits väldigt många bra kungar, som har gjort bra för landet, har ökat handeln, har sett till att det har gått bra. Men det finns också väldigt många som ja, har sabbat upp det rejält, som har sett till att det har gått riktigt dåligt. Alltså det har blivit uppror, det har blivit krig. Eh, ja, Gustav Vasa är ett jättebra exempel på såna dåliga kung. Så monarki finns faktiskt knappt kvar idag. Alltså de flesta kör ju liksom på demokrati. Det finns ju vissa länder alltså som Thailand eller som Saudiarabien där kungen fortfarande har väldigt stor makt. Men även de länderna håller på att förvandlas faktiskt till demokratier, även om utvecklingen går väldigt långsamt. Det finns också ett alternativ som man inte pratar så mycket om, och som jag tyckte att man egentligen borde kanske prata lite mer om idag. Och det är expertstyre. Expertstyre går faktiskt ut på att man ska rösta fram experter som ska styra landet istället för politiker och partier. Och det här systemet har faktiskt väldigt många fördelar. Bland annat så skulle landet, landet förmodligen styras mycket bättre. Man skulle komma fram till mycket bättre lösningar. Därför att, eh, jag menar, politiker de behöver inte vara insatta. Alltså när du röstar på en politiker, han behöver kanske inte kunna skolan. Eller miljön eller någonting. Nej men han kanske bara är populär. Medan experter, de är ju verkligen alltså kunniga med det de håller på med. Så skulle de styras så skulle det förmodligen gå betydligt mycket bättre än det gör idag. Och partier skulle ju helt enkelt inte ens behövas. Därför att människor skulle kunna rösta på de experter som de vill ska styra inom olika områden. Alltså om jag är kunnig inom skolpolitik och vet en bra forskare inom skolan, då kanske jag bara vill rösta fram honom. Jag kanske inte är kunnig inom miljöpolitiken, men då kanske inte heller behöver rösta fram någon där. Så på så sätt så är det här systemet mycket mer demokratiskt. Eftersom det skulle få fler människor att bli nöjda med besluten som experterna fattade. Därför då behövde du inte rösta på ett helt parti som har en särskild liksom skolpolitik, miljöpolitik, invandringspolitik, utan du röstar på de områden du vill rösta på och rösta fram de experter du vill ska sitta och föra din talan som ska komma fram till något bra beslut. Du behöver inte rösta på hela partier eller på hela allianser utan rösta på det du vill bara. Och på så sätt så skulle det förmodligen bli mer demokratiskt. Så jag hoppades att ni lärde er någonting av den här föreläsningen. Att ni nu vet inte vad ett expertstyre går ut på. Att ni kan vara liberal demokrati och socialistisk demokrati stå för. Och att ni vet vad direkt direktdemokrati är och vad representativ demokrati är. Så, ha det bra så länge hörni. Hej!